Och nu är det så här att jag återigen tänkt tala om det här som, vi, som jag kallar för brudmystiken. Som har gått Tänk att den har gått förlorad. Alltså det mest hemlighetsfulla och förunderliga som finns i det kristna livet. Det har försvunnit. Och då kan man ju fråga vad kan det bero på? Det verkar nästan som det verkar faktiskt nästan som det där intima förhållandet har blivit scener för torget. Men sängkammare placerar man ju inte på torget. Det måste finnas ett hemlighetsfullt, intimt förhållande mellan Jesus Kristus, brudgummen och brudskälarna. Men nu har jag fått ett helt nytt budskap till den här kvällen. Och det beror på, det kan jag försäkra er, att det är någonting speciellt Gud vill göra. Det är någonting som han vill göra. Det är inte speciellt viktigt att det sker just nu. För att vad som är viktigt är att vi förbereder oss så att vi kan ta emot det. Som ligger strax framför. Det är denna förberedelse som är så nödvändig. Vi måste bereda väg för Herren. Det måste vi göra. Men vi måste också bereda oss själva för att ta emot honom. Och nu är det så kolossalt mycket som sker i tiden runt omkring oss Så mycket som vi påverkas av. Det är inte alla gånger goda influenser. Som ger näring och tron. Utan det kan vara helt andra saker. Som ger sken av. Att vara. Ett gudomligt verk. Nu glömmer vi det. Och så ska jag återigen anknyta till. Det här förundliga ord. Det inte göra sig glada. Det inte göra sig glada. Och ha i tankarna. När jag lite längre fram. Ska berätta om vad som egentligen skedde med sonen eller sönerna med fadern, med hemmet, med familjen allt sammans som samverkade till en enda sak och som Jesus Kristus riktigt vill poängtera upprättelsen utan återfall det var inte så att det var tio gånger som den här förlorade sonen Återvände efter att han hade förbrukat hela sitt kapital. Det var en gång. Och sen när han kom tillbaka, så kom han inte släpande med det gamla gänget. Det gjorde han inte. Varken de som hade gett honom grismaten eller eh, utnyttjat hans tjänster. Och han kom heller inte hem eh, med en hink eh, Svinföda. Så han ville kompensera. Så att säga faderns äh, föda. Det gjorde han ju inte. Och han återvände heller aldrig till svinföda Han bröt. Vet du varför? Det var överflöd hemma. Han behövde det inte. Han fick inte bara vad han behövde. Han fick överflöd. Så det var inte så att det var en sån här. Så att säga period fram och tillbaka en period då han åt hemma och en period då han var ute och delade gemenskap med svinen han kom inte heller med en svinfarm hem han kom ensam och fast när han var son så kunde han inte kalla på tjänarna de var många hemma hos far han kunde inte kalla på dem och säga nu får ni komma och hjälpa mig så jag kommer hem han fick gå hem. Fick han. Och var det som dre honom hem. Ja det var omständigheter skulle man kunna säga. Men framförallt hungern. Försök inte. Gör, försök inte hävda att det inte finns tillräckligt. Att vi inte klarar oss av det Gud ger. Försök inte. Inbilla dig inte själv och någon annan att du måste ha svinfödan. Gänget. Eller att man måste återvända till dig. Försök inte, det är lögn och bedrägeri. Och då blir du inte befriad från det. Då är du ingenting annat än en helvetes kandidat. Men Jesus vill befria. Och därför är hela det budskapet. Det är upprättelsens budskap. Befrielsens Amen! budskap. Det är det. Gud var det då. Och då han gör ett verk. Då gör han det underbart. Då vet du vet inte vad jag säger det. Du hade jag har fått ett väldigt märkligt budskap till ikväll. Och det har alltså en koppling till just det, jag just nu har sagt det jag sa på förmiddagen. Ett oerhört märkligt budskap. Jag vet inte hur många gånger jag har förvikat om det här, men det måste vara åsynliga gånger i årens lopp. Och ändå har jag aldrig känt en sån tyngd. en sån oerhört tyngd över detta gusord som jag upplevt idag på eftermiddagen. Det har varit någonting helt oerhört. Det beror på att vi är inne i ett andligt skeende. Som är enastående. Alla fattar inte. Men det är underbart för den som fattar. För den kommer naturligtvis att bidra till. Att hindren övervinnes. Så församlingen kan inte ha sin plats. Det förstår att Gud talar, Gud talar, Gud talar. Och han talar igen. Han talade från Sinai Och det var ju ett förunderligt budskap Det var inget fel på det Det var inget. Det var fullkomligt Där uppenbarar han sig Som sanningen Som heligheten Och rättfärdigheten Och då visade det sig Att det fanns ingen Ingen som på något sätt Höll måttet Därför att det mått Gud hade Det var inte kompromissernas Det var ett fullkomligt och han mätte människan testade henne genom de tio budorden och där visade sig att hon är komplett oduglig. Vi vet han talade ifrån Sinai och reaktionen var ju en helt annan än det man skulle kunna förvänta sig. De gjorde när Mose var uppe på berget så gjorde de sig en guldkalv. Och den där förstår du, Den representerar oändligt mycket. De tio budorden. Representerar Gud. Vem han är. Guldkalven. Vem människan är. Och det blir ju en våldsam konflikt. Det kunde bli någonting annat. Men när Guds sanning och rättfärdighet. Omutliga sanning uppenbarades och konfronterades med människans fördjugenhet, självförgudning och avguda dyrkan. Och får vi inte med den dimensionen i förkunnelsen, då är vi snart på väg till helvete. Jag menar inte det helvetet som finns där bortom, men det helvetet som finns här. Det helvetet som vi bär i vårt eget väsen och bygger ut om inte Herren får greppa oss. Vi förstår. Det är helt oerhört. Och jag tänker inte skrämma någon men jag tänker tala sanningens ord så att vi lär oss att förstå den väldig skillnad på den tillbedjan som människan ägnar sig åt då hon prisar sitt eget verk. Eller tillbeder skapelsen. Ifrån Sinai talade Gud. Men Gud var det evigt lov. Detta folk som hade sjunkit så djupt som man tycker. Det har gått så fort. Det går fort hörde, när det släpper loss avgrunden. Då går det fort. Det går fort. Även om man har avlägsnat sig från Egyptien och kommit genom havet och sett Guds under i öknen. Men det går väldigt fort mot avgrunden. Då man får uppmärksamheten, intresset och engagemanget fastlåt kopplat till det man själv har gjort. Då går det fort. Du ska älska Herren av allt ditt hjärta. Och så vidare. Det står så i din bibel också. Försök ska det få Det går dåligt. Därför måste Gud komma igen. Inte från Sinai. Han måste komma igen och tala till folket ifrån tältet. Ifrån dörren. Ingången. På Sinai handlar det om lag. Men vid uppenbarhetsetältets ingång handlar det om nåd. Så i lag, sanning och rättfärdighet. Men vi uppenbarar förtältet. Då han återtalade till folket. Då handlar det om nåd, barmhärtighet, frälsning, syndernas förlåtelse och rening. Ja. Och nu ska jag tala utifrån det första kapitlet i Levitikus. Det är den boken alltså, som är ett Exodus, Genesis, början, Exodus uttag och Leviticus, det är liksom den prästerliga boken där vi möter den gudomliga Noden, personifierad och synliggjord i förebilderna. Förebilderna som allesammans pekar fram emot Golgata, emot Jesus Kristus. Ja, Gud var och det här är så väldigt märkligt. Därför att i det här så möter vi några heliga principer. Några heliga principer. Det vill säga det gamla förbundet. Det hade sin härlighet. Men det var en övergående art. Det nya förbundet. Det har sin härlighet. Och den representerar något oförgängligt och förblivande. Denna gudomliga, eviga härlighet som har för eh, som i så rikligt mat har kommit oss till det. Men det första kapitlet som möter en gudomlig princip. Det står om offer. Så, lagen om. Och så börjar det ett, alltså första offret, det andra offret, tredje offret, det vill säga det ena offret följer på det andra. Och så får vi blicka in i försoningen. Därför att varje offer, brännoffer exempelvis. Och slutligen skuldoffret. Det har sin speciell betydelse. Och pekar på någon alldeles speciell sida av försoningen. Exempelvis brännoffret. Som för en eh, egyptier uppfattades som någonting vidrigt. Det var ju en förfärlig lukt. Som de kände som otäckt, olustig och de hade ingen förmåga att koppla denna vidriga lukt till gudstjänstliv Så där skulle det dofta rökelse och där skulle man förnimma skönhet alltså blommornas färger frukterna, former och dessutom rökelsen det skulle helt enkelt sysselsätta Gripa tag i och tillfredsställa människans allas sinne. Men den här vidriga luften, lukten, detta oset ifrån brännoffret på brännoffersaltaret. Som stod utanför, så att säga, tabernaklet, Det hade en speciell plats. Så innan man kom in i tabernakret så måste man till brännofferaltaret. Och i omedelbar närhet stod kopparaltaret. Ära var det Gud. Prisat var det landet. Men det som var så vidigt och avskyvärt. För Egyptien. För helningen. Det steg upp som en veldoftande lukt inför Herren. Så står det. Och där möter du korsets storskap. Där ser du Golgata, Den för den som går förlorad. Judarna, De begär tecken. Grekerna och åstundar visdom. Men vi predikar en korsfäst Jesus. En som för judar är dårskap. sten Och för grek är en dårskap. Jag vet inte vad det är för skillnad på er och mig. Men när jag läser det här så får jag. Jag blir helt mållös. Jag blir helt mållös. allt det som världen söker. Älskar, dyrkar och så vidare. Det är. Skulle man kunna säga. En demonstration. Emot Guds frälsning. Eller ett hat. Fruktansvärt. Mot sanningen. En fiendskap? Här möter du korset. Vilket säger klart och tydligt. Guds folk. Kan aldrig förenas med världen. Den fiendskapen har ingenting med ras. Eller sociala skillnader att göra. Om man kan använda uttrycket. Den är etnisk betingad. Att den som har Gud till sin far är speciell. Och kommer att avses. Av den majoritet eller massa. Som har gjort Satan till sin Gud. Och älskar det världen representerar. Och käre Gud. Och allt folket sa det. Läs vi nu det här första kapitlet. Så ställs vi där inför Guds vilja. Att ha gemenskap med sitt folk. Och därför så måste allt röja undan. Det måste bort. Det är inte så att han baserar sin gemenskap på det gamla livet, den gamla gemenskapen. Det vill säga Guds avsikt, det är inte att frälsa oss i träddomen men frälsa oss ifrån det. Vad det Guds vilja är inte att vi ska få lindring eller en större rörlighet eller frihet. Guds vilja är att vi ska befrias bryta upp, tåga ut och få en ny gemenskap på ett nytt territorium under en ny spira där Herren Jesus Kristus är konung ära vare Gud och all folk sa Amen. här har du hela hemligheten och förstår vi inte det här då kommer vi att göra det misstag som mänskligheten har gjort i alla tider ja, istället för att ta emot frälsningen och nåden så väljer hon att skapa en egen grund och så börjar hon Att experimentera med religionen Och skapa den religionsmodell Som passar henne bäst Eller som passar bäst In i kulturmiljön Gud har inte sagt Att vi måste kultiveras och civiliseras Han har sagt att vi måste frälsas Han har inte sagt Att vi ska arbeta för en högre kultur Han har sagt att han Genom den heliga ande Vill föra fram dem, den frukt som är ett uttryck och ett utslag Av det Jesus Kristus är Ja, precis. Gud Ära våra herras underbara Ja, visst är det det Om mm. vi nu läser det här första kapitlet Så möter vi där några principer Men väldigt viktiga Egentligen så handlar det om Jesus Kristus Ungefär på det här sättet som jag säger Att tre är och det som vittnar Anden, vatten och blodet så är det ju frågan om barnaskapet eller sonskapet hos Gud. Det gäller i främsta rummet om Jesus Kristus. För är Jesus Kristus, är Jesus Kristus för tredje gången, Guds son, är han Guds son. Då har vi fått barnaskap och barnaskap hos fadern. Och då är Herre Jesus Kristus vår broder. Och då är vi arvingar. Och vi har alltså som en bekräftelse på detta arv fått en helig ande till underpant. Till visshet om att hans folk ska förlossas. Alltså, det här är väldigt viktigt. Det talar om Herren Jesus Kristus men det är överförbart på oss. Alltså, för det är helt uppenbart att Gud är mycket intresserad av sin son. Självklart. Ja. Men nu sägs det klart och tydligt. Vi har kommit till Sionsberg. Och vi är inte till Sinai. Utan till Sionsberg. Och där får vi veta. Vad, som, vad Sionsberg är. Vad det representerar. Sionsberg är inte Sinaj. Vi har kommit till heliga. Rättfärdiga. Söner. Och fått söners rätt. Och det är det som är väldigt viktigt att framhålla. Därför att vad vi måste be Gud om. Att befria oss ifrån det som kallas för döda gärningar. Och döda gärningar det är själva gudstjänst. Det är alltså religionens influenser på vårt liv. Du förstår, du kan bli en troende Maranata-broder. Och ge det helt åt Maranata. Men du kommer ju inte bli himlen på det. Inte. Det kan bli livets ord och Som överhuvudtaget finns På den här jorden Det hjälper ingenting Du måste komma till det berget Sionsberg Och vad är det som är typiskt för Sionsberg Där finns konungen Där är konungens borg Det vill säga den gudomliga härligheten, den gudomliga makten och den gudomliga framtiden, det gudomliga livet och den gudomliga gudstjänsten och allt folket sa att Det var fint. Nu är det nu gäller det att jag ska på Herregud Gud att vara lätt. att ja, ta emot det Herren har att det oss här kvällen. Och allt folket sa det prisat var det Gud. Alltså hela det här sammanhanget det är så oerhört skakande så att man blir nästan mållös inför denna väldiga uppenbarelse av gudomlig härlighet vi syndar oss till Levitikus 1 prästboken där vi första kapitlet får veta något om lagen om vad då? Tredje Mosesbok, första kapitel. Lagen om brännoffret. Och jag skulle vilja ta tid Och läsa om brännoffret. Brännoffret. Säg Gud i himlen. Oj, oj, oj. Men det har vi inte tid med ikväll. Utan vi får ta de här principerna. För att det som då beskrivs om det här offret gäller ju i främsta rummet Herren Jesus Kristus och hans offer men det är tillämbart det är överförbart för oss så att du ska kunna säga så här de principer som finns i den här texten där vi ser brännoffret tas ut och så förs det till altaret. Och så behandlas det. På ett alldeles speciellt sätt. Mycket detaljriktare framställt. Och det första som gäller för detta brännoffer Det är att vi får se människan. Hur, hur olika villkor som finns. Och man kan säga så här, människor är för olika. De har så olika förutsättningar. Den ena är berikad och har möjligheter att välja ut ett offer bland fekreaturen. Tillgångar. och Väljer ut ett offer. Ett offer. Utan könsdiskriminering så skulle de välja ett djur, ett av hornkön. Osentimentalt. Så skulle väljas ett ju av hornkön. Och det skulle ha speciella egenskaper. Inga religiösa i och för sig. Och ändå kvalitet, man skulle kunna säga så här. Ett typiskt drag av den. Skapelse. Som inte var perverterad. För nu kommer vi in på ett annat område. Än det vi talade om tidigare. när vi talade om den förlorade sonen. Nu börjar vi närma oss idealet. Vilket ideal. Guds ideal. Eller kanske jag ska säga. Det som mera än något annat. Beskriver, påminner, leder tanken. Till fullkomlighet. Det är så här. Den rättfärdige dog för orättfärdigheten Den starke dog för den svage. Och den rike dog för den fattige. Och varför? Därför att han skulle förälsa. Det fint i han ha några defekter. Några brister. De skulle fylla måttet och kraven. Då tog man ut noga bland de många, tog man ut ett speciellt utvald efter speciella principer. Men nu var det faktiskt på det här sättet att det var olika nivåer, standard. Det var de som inte hade något sådant får eller någon sådan fekreatur. Och du vet ju vad viktigt det här var. Både utifrån och in och inifrån och ut. Det skulle vara djur som idisslade. Och som hade helt helkluna klö klövar. Helkluna. Inte en häst exempelvis. Ingen som hade någon liknande egenskap. Det var helt helkluna klövar. Och i Israel. Jag gissar sitt. Och varför det var så finns det också en noggrann framställning. Jag kan du tänka över Men så var det de som inte hade tillgång till sådana offerdjur. Så det skulle egentligen utestänga dem från möjligheten Av att ta del i det här och uppleva. Inte bara gemenskapen med försoningen. Då säger Herren: Den som inte hade tillgång till sådan får, skulle ta en fågel. Det hade alla. Alla kunde vara med. Hade man ingenting annat, så hade man en duva. En kvittrande duva. En sjungande duva. Gud har inget anseende till personen. Han vill frälsa alla. Gud älskar inte de fattiga framför de rika. Han vet att hela mänskligheten är under fattigdomens ok. Och fruktans bojor. Och därför öppnade han en dörr för alla. Att komma in i den uppenbarelse. Som platsen där han talar ifrån. Där vittnes det är inte sina budskap som ropas ut till en sjunken mänsklighet. Det är från uppenbarelse tältet, ära vare Gud, där han får kunna inte sin dom men sin frälsning. Så att det folk som hade misslyckats och totalt vid sina i sina kunde frälsas vid Golgata. Är du glad för att frälsa människan? Och nu kommer jag till det här ämnet. Som Jag ska försöka koncentrera mig. Det beror precis på er. Om ni nu ber så att jag kommer igenom med det här budskapet. Då blir det precis det Gud som väntar sig. Ett nådregn från höjden. Ära var Gud för det, är det han vill. Ja. Yes, nu tar du chansen och bringar honom ditt lov. Ett lov till lammet som har gjort det möjligt för oss att få gemenskap med honom tackar Jesus någon Halleluja. Jesus Jesus Jesus, Jesus. Herre Gud ja. Jesus, Jesus, Jesus och shippo Amen, amen. Ja så har vi kommit till den punkten Då det här viktiga urvalet ska ske Där en fattig man Med en familj Som upplever en djup och innerlig Ett djup och innerligt behov Efter försoning Efter förlåtelse Efter gemenskap efter rättfärdighet. Efter upprättelse. Gud har talat från uppenbarligen helt enkelt ingång. Mos har tagit emot budskapet och han har förkunnat det för hela folket. Folket har tagit emot det. Och den här mannen i den här familjen, familjens huvud han går ut och söker det han har. Det bästa av det han har. Han söker en fågel. En duva. Han går ut med stora förväntningar. Med riktigt stora förväntningar. Går han ut. Han ser. Han söker. Han är gripen. Han kan inte tänka henne ett fusk. Det han kunde göra. Det skulle han göra. För att Gud skulle bekänna sig till sitt folk. Upprätthålla sitt folk. Skydda och bevara sitt folk. Så har han fått besked om. Han tar duan. Sen svarar var det inte bara frågan om att ta duan och, och lägga den på brännoffersaltaret det skulle beredas och det första som sker det är att han rider huvudet av duan det låter inte estetiskt tilltalande och jag skulle nästan kunna tänka mig att sentimentaliteten en annan gång ville protestera så behandlar man inte ens ett offerdjur. Man vrider inte huvudet av djuret. Det gör han först. Skiljer huvudet från kroppen. Och det var inte oviktigt, ska jag försäkra. För huvudet. På huvudet finns ögonen. Öronen. Munen. Ögonen som försåg djuret med informationer. Eller ögonen som representerar just det, det mest destruktiva. Det gör faktiskt det. Ögonens begärsel till mina Bort med huvudet. Eller stäng ögonen. Förstår, det, är inte, det är inte oviktigt vad du ser upptäcker och inspireras av det är väldigt viktigt att bli av med ögonen på det här sättet för att vi ska få de ting som icke synas som ögonmärke Hör du? kär Gud kär Gud vad är det för ögon Bibeln talar inte bara om de här ögonen det talar också om hjärtats ögon vad är det för någonting Uppenbarelse. och vad är det för någonting, tron genom tron ser vi få till ögonmärke det är ting som icke synas med de gamla ögonen ser vi inte Jesus ser vi inte himlen mm. skiljer huvudet från kroppen förresten varför Måste vi ha ett gammalt huvud när vi har ett nytt i himlen? Förstår du? Vi har blivit av med det gamla huvudet. Fått ett nytt. Det är inte bara så att vi ser Jesus. Men han ser för oss. Vi har fått ögon. Trons ögon. Så vi inte upptäcker bara en ny värld och nya hemligheter. Vi får inte bara en ny blick och en ny syn. Vi får helt nya resurser bli medvetande gjorda om att det finns någonting som är för mer och bättre och härligare än allt det världen frästar oss med ja, är det sant? ögonens begärelse ha begäret som är ett stort hinder ja, jag går vidare där finns ju också öronen frågan är ju vad vi lyssnar på. För det är det vi lyssnar på som formar oss. Se på barnet. Som är i det här landet. Börjar så småningom tala svenska. Men flyttar barnet till en annan miljö. I ett annat språk. Så börjar han de tala det språket. Därför att man har hört. Hon har hört. Hon har hört. Hon har hört. Och så småningom så kommer träningen. Och så är det också i Guds rike. När vi kommer in i Guds rike, då hör vi det himmelska kanans språk. Ja, vi hör det. Vi hör språket och så börjar vi tala det själva. Vad är det för språk? Det är språk? Och det är trons tronsord. Ja. Gud var det evigt klart. Ja. Tänk vad mycket elände vi hör. Som vill påverka oss. Tänk på allt det som går in genom örat och sänker oss ner eller berusar oss. Båda delarna är lika onaturliga. Skilje huvudet från kroppen. Jag ser på det. Det frågan anden har att säga till församlingen. Det hör inte med det gamla. Det måste vara något nytt. Så har du munnen. Det är där du gör dina intag. Du äter ju med munnen. Stoppar i dig. Samlar. Inte bara det. Du använder ju munnen att kommunicera. Vad är det du säger? Vem är det du säger det till? Pratmakare. Pratar så mycket. Skriften går så långt. Jag har många gånger funderat på vad det här möjligen kan innebära att vart onödigt ord ska vi göra rekenskaper? Vad är förfängliga ord? Fördärvliga ord? Allt detta ska vi göra rekenskaper. Nu är det nödvändigt att få truten skild ifrån kroppen. Det vill säga det skulle inte med på altaret det skulle skiljas, det skulle inte läggas på och säga nu offrar jag det åt Gud. Det skulle läggas bredvid och sen få brännas. Det var inget brukbart. Det är inte så att man lägger det man fortalar och talar illa om Gud. Allt sammansätt det är väldiga berg av bedrövligheter. Det är inte så att man kommer med den truten som har använts på det här sättet i Herren och säger nu lägger jag det på ditt altare ta hand om allt det elände jag har uttalat om mina syskon om dig och om hela världen jag vet det nu lägger jag det på ditt altare det skulle skilja sig från kroppen så innan kroppen kom på altaret så skulle det vara borta det skulle så att säga Samlas ihop på ett annat ställe för andra åtgärder. Det skulle inte överleva. Det skulle inte omplaceras, inte heller kultiveras. Det skulle brännas göras det aska. men det är någonting mera som vi använder munnen till vad är det vi heter vad är det som går in och vad är det som går ut det som går ut ur munnen och orenar människan vad kan det vara tack gode Gud för att du vet vilka åtgärder som är nödvändiga det är inte att förfina den gamla människan. Utan det är att oskadliggöra henne genom att vrida skallen av. Nu får vi sätta oss ned och tänka några sekunder. Under tiden så är det någon som leder oss i början Så beder vi att Herren får göra det så levande för oss. Att vi upptäcker att frälsningen den går faktiskt på djupet. Tackar Jesus nu. Nu vet väl du. Att här. Så finns ju hjärnan. Tanken. Ja. Då Jesus ber, Så beder han. I djup. vanda. Det gör han. Han ber: Fader är det möjligt. Så gånger denna kalk. Får bli. Dock. Så kommer det Det här är ingen spel Någon teater Det är en oerhörd En dramatisk Kamp Vet du varför Han kunde ha gått raka spåret ifrån ett Gethsemane Till himlen Han hade ingen synd Som kunde gjort Att någon kunde ta hans liv han såg ingen inteckning. Han säger: Nu kommer denna världens första, proklamerar han, triumferande. Men i mig finns inte ett som hör honom. Inte ett. Men nu utkämpar han den här kampen. Vad handlar den om? Han hade redan vik sitt liv till att bli präst. Det skedde vid Jordan. Och där fick han Guds erkännande Att han var hans son Han invigdes Till präst I Jordan Genom dopet Och här i Jesemane Så viger han in sig Överlämnar sig Åt Gud Inte att bli överste präst Men att bli offer Offer Var kampen Det är Kampen då, Om det är möjligt så gånger den här kallt förbi. Och så kommer det. Ja. Han underkastar sig. Ännu mer han överlämnar sig. Dock, se inte min vilja. Utan din. Så inviger han sig till att bli offer. Och så går vägen. Där hade satan tänkt ta livet av honom. För att hindra honom att komma till goddata. Där hade han tänkt sätta stopp. För Jesu fortsatta verk. Men han lyckas inte. Han lyckas inte. Han överlämnar sig. Se inte min vilja. Men din. Och så är han just offerland. Inte i profetian. Men i verkligheten så går han i egen, historiskt till huvudskalleplatsen där korset reses och blir mänsklighetens altare till frälsning. Ja. Men det är just det här jag vill betona ikväll. Han måste få sin vilja, sina tankar, underordnade faderns. Det problemet, det har vi också. Vi måste komma dit. Att det här inte blir något exklusivt. Som gäller några speciella gunstlingar. Och vad det här innebär Det innebär ju att framtiden Den är klar Bestämt Vi behöver inte famla i mörker Utan det kommer att leda oss fram till den plats Där denna överlåtelse Får sin manifestation Som vanligtvis inte betyder Att allting blir så härligt Men fast med att allting blir så bedrövligt så förfärligt. Gud leder oss skulle jag nästan vilja säga. Till den djupaste djup. För att bevisa. Att han är dödens besegrare. Också i våra egna liv. Han upprättar sin makt. Efter dessa principer som vi möter i Guds eget ord. Upprättar sin makt och visar sin härlighet. I våra eget liv. är har ju satans välde krossades på Golgata. det är viktigt också att detta välde krossas i våra egna liv nu ska jag säga några saker till och innan vi går in på nästa område så är det någon som ledar sin där detta är frälsning biblisk, nya testament apostolisk frälsning för att Gud vill att vi icke bara ska vara med om denna korsets smala väg men att vi förlängningen ska få vara med om uppståndelsens realiteter ett nedslagsområde för den heliga ande är så att vi kan proklamera sanningen utan ljuget skrymteri för kunna genom egna upplevelser och erfarenheter att han är uppstånden. Och vi är uppståndna med honom. I Jesu välsignaren han. Tackar Jesus. Någon. Så att ett faktum är ju. Att medan lärjungarna såg. Inte förstod någonting. utan var fysiskt reducerade. Och vanmäktiga inför denna onskans uppmarsch. I ett seman. Ja. Så vann Jesus. Den stora segeln, för den vanns i Gesemane. Där var han Och sen kom då bekräftelsen på Golgata och manifestationen i uppståndelsen. Allt sammans är en oerhörd kamp som tar sin början med hans överlåtelse till faderns förkomliga vilja, och så blir naturlig följd vandringen till Golgata. Och där så ropar han ut: Det är fullbordat. Och det var inte en slogan Det var ingen propaganda Det var så oerhört Så att atmosfären darrade Och Det blev mörkt över hela landet Oerhört Och klipporna dansade Och fienderna måste Erkärna och medge, den var verkligen gudstånd. Och i detta oerhörda dramatiska skeende står det ett fåtal människor där. En närvarande som vittnen. Några kvinnor. Och utifrån detta bottenläge så säger han Kvinna, se din son. Son, se din moder. Där är den rätta miljön. För upprättande av den nya gemenskapen. Amen. Den nya gemenskapen börjar vi Golgata. Där det nya släktet och nya folket. är vår Gud. Där tas det prästerliga folket ut. Amen. Där tas det ut. Och där är de synliga vittnena Ett försvinnande fåtal. Som ingen bryr sig om. Men som, som anför tros. Det största och underbaraste som har skett i mänskligheten då han ropar ut i här fullbordet så står de där som vittnen och kan sen bekräfta det de har varit med om och jag vill säga en ny värld en ny härlighet en ny kärlek, en ny försoning en ny gemenskap ja allt är nytt i en gammal värld blir allt nytt genom det som äger rum då Jesus Kristus ära vare Gud får den bekräftelse är nödvändigt och den manifestation ära vare Gud Gud i himlen och så kommer uppståndelsen du fattar ju en hel värld kan falla på knä för Diana. Ja, det är helt otroligt. Men vid korset, där var det några kvinnor. Inga pangbrudar från Hollywood. Eller någon drottning från England. Några fattiga kvinnor som får det märkligaste uppdraget som överhuvudtaget anför hos någon människa. Utan livvakter, utan kommitté, arrangemang och mänsklig härlighet får de så småningom det största uppdrag som har anfört trots någon i historien. Gå och berätta att han är uppstånden! Du förstår! Berätta! Sök upp bröderna som har... Och så ska se avresa, Hållit sig undan. Sök tager de, huggtager de och berätta sanningen. Vi kom till graven och när vi kom dit och visade sig att han fanns inte där. Och det var en som sa åt oss, varför söken i den levande bland de döda? Och vidare han är inte här, han är uppstånden. Bå berätta det här för lärjungarna. Ja det muskapet fick de, och det fick de uppdraget att bära fram först och främst till sina lärjungar till Jesu lärjungar och det, det finns ju ett sammanhang som jag inte kan beskriva förmår det inte jag har ett ord för det och svenska räcker inte till för det och det enda som kan göra det här levande för oss är den heliga ande den, genom den heliga ande så kan vi få klarhet om vad som egentligen skedde i Golgata-dramat och vad det ledde fram till. Jag tycker vi ska ägna Jesus hjärtats lov, tacka honom för att vi har fått del och vi har fått förtroende, att vi har fått uppdraget att vara uppståndelsevittnen, sanningsvittnen, för kunna och förklara han lever. Sök honom inte i vall, i kyrkor, i ritualer och ceremonier. Han lever och han vill genom tron komma in i våra hjärtan. Så vi kan sjunga uppståndelsens lov och förhärliga hans namn. Ge honom äran, hylla sonen. För han är i sanning värd allt vårt lov. Varsågod, frisa Jesus. han är inte här, är inte han överallt är inte han överallt nej du han är inte där döden härskar där är han inte han är inte gravkapellen och i gravkamrarna han var där men han är inte där längre antingen det är en katedral eller en stengrav han är inte där döden härskar han är inte religionen där han icke Han är i ceremonierna där han icke Han är i traditionerna Hur skulle han kunna vara det När han lever ja. Sök icke honom Bland de döda Sök honom i traditioner Du behöver icke traditionens vittnesbörd Du behöver ett första hans vittnesbörd Genom den heliga ande In i ditt eget väsen och du får uppleva barnaskapets innerlighet, glädje och frimodighet Jag säger sök honom inte Där han inte finns Det står han kom hem till står det Om honom Innan han dog Han kom hem till Kapernaum Och vad gjorde han där? Ta reda på det Och tänk Han är hemma Hos fadern Det är sant men han är också hemma i sin församling det är det vi ska vittna om det är det som ska kännas synas förnymmas då han predikar sin hellbragda görelse genom sina vittnen, uppståndelsevittnen då han predikar sin förlåtelse genom sina vittnen då han löser ifrån bojorna och befriar ifrån förnedringen och lyfter människan upp så att hon ifrån att vara en förlorad krake blir en himla prins Här ja, var det Gud och allt folk sa det omåt i tillväg lovsjung nu jag går gå vidare med det här de här märkliga bilderna utav livet som ingen begriper o oh, så, oh, så osentimentalt vrida huvudet av eh, djuret och sedan ta ut krävan, du vill säga, det skulle inte ligga på allt, allt det hon hade samlat på sig, och tänkt leva gott på, det skulle bort. samlade är skatte på jorden. Det blir ingen förblivande näring. Där rost, och mal. förstör och tjuvar bryter sig in för att samlade mycket och ändå också säger han att vi ska samla skatter i himlen Och håller du på med att samla skatter Och Jesus säger klart och tydligt att om vi frigör oss på rätt sätt och likbildas med Herren Jesus Kristus och gör oss av med krävan det vi har samlat för egen räkning för att leva vårt liv för oss själva och njuta gör vi oss av med den krävan så kan den orätt rådige mammons goda bli det medel genom att skaffa oss vänner i den tillkommande tidsånden kan inte säga att det är härligt det är inte så att Gud har ett eget myntverk han är ingen falsk myntare vet du vad han gör han tar det vi får fogar över och då vi lägger det i Guds händer så välsignar han det. så det blir ett resultat som vi inte kan ana men vi är alldeles för självupptagen och tänker på våra egna behov så stoppar vi allt mer och mer i den där krävan som vi har gömt för framtiden behov men han tar innan det läggs på altaret så tar han ut den lägger den bredvid och då har han dessutom krämt livet ur den här stackars så som blodet flyter ifrån brännoffersall säger någon är det här religion det är, religion. Det är dårskap guds frälsande dårskap ja. ja. sök en först guds rike och hans ett färger. han säger inte sök en först guds rike och fyll krävande Kyl med allt det goda som du kan ta tag på, Hamstrar. Sök en först Guds rike och hans Guds princip är inte att vi ska samla på oss. Utan Guds princip: så ska allt det andra. Falla. Tillfalla. Och där blir vi faktiskt samman. och låta någon få tala med Herren några minuter till ska jag tala och det kanske är vanskeligast av allt men Gud du har tagit dig för en helt omöjlig uppgift därför att du har ett omöjligt folk och helt omöjliga principer och ändå så har du förklarat att du ska genomföra det och föra dig till slut i, I evig härlighet Ska du bevisa Att du har makt Du har makt Någon tackar Jesus Amen Amen Amen Amen Amen inte bara makt För oss Processen är inte slut. Den fortsätter. Innan duvan kom på altaret så skulle vingarna fläckas. Sen så har inget utrymme för privata utflykter. Var det slut med det? Ja. Man har du hört det? Vingarna, det är bönens vingar. Jo, det är visst det. Men problemet är att vingarna är inte fläkta. De är inte fläkta. För när vingarna är fläkta då är det slut på att bedja själviska bönor. Ja. Bedja om ting som Gud ska ge för att man ska få slösad. Enligt Jakobsbön. Nu finns det böner och nu finns det vingar som frakt. Ute på privata utflykter hit eller dit. Men när vingarna är fläkta. då är det inte möjligt att dra iväg varken åt det ena eller andra hållet. Då kommer man inte av allt det. Vad får frax här? Hit och dit och söker och jagar och beder och ropar och förväntar att Gud ska ge dig ting som du definitivt inte behöver utan om du skulle få det så får där var det ditt liv och andras tacka Gud för hans väldiga nåd han griper tag i oss på ett sådant sätt att det inte kommer någonstans. hans nåd är inte alltid öppningen alls svälja nåd det är att han hindrar oss att komma dit vi egentligen skulle vilja dra om vi hade möjligheter till det den hemkomne sonen hade ingen möjlighet att återvända till gänget skulorna. hade heller ingen möjlighet att slå upp dörrarna och plocka hem kretig och pretti, generositeten och kärleken gällde sonen den äkt sonen ingen annan det är inte så att man kan dra in vem som helst i gästabudet och räkna med att de ska få hjälp av den ena eller andra karaktären det är frågan om faderson inte bara syskon, kärlek och kamrat. Kamrat, barnskap. Det är grundförutsättningen för att upprättelsen ska bli ett faktum. För vi blir inte lyckliggjord genom att delta i festen. Man blir lyckliggjord då man har fått försoningskyssen. Fått de nya kläderna. Man smolkar inte ner dem genom att återvända till det gamla. När man tycker att det passar eller det drar då är det inte frälst. Eller är det så att vingarna inte är fräkta. Du tror att det frihet. Det är inte frihet det är att ta sig friheter och där och annat. Den frihet vi har som kallas för Guds barnfrihet det är något som är så oerhört att hela skapelsen läggt där efter. Och vad handlar det om? Guds barns frihet är frågan om Guds barns förlossning. Förlossning ifrån förgängelsen, från fördömmelsen från förbannelsen är vad Gud prisas vara landet. Och är du inte nöjd med det som bjuds dig hos fadern, då kommer du aldrig att bli nöjd om du kompenserar dieten med skurorna ifrån det förflutna livet. Ta inte hem svinen. Ta inte hem den gamla eh, dieten. Ta inte hem. Branda inte ihop det. Har du för helst kommit hem, håll det hemma. Håll det hemma, människa. Och så ska jag be till gud för det. Att vingarna äntligen blir fläkta. Och fläkta på ett sådant sätt att gud kan göra vad han vill. Vad vill Gud göra? Det är inte att offret ska ligga på altaret. Nej, han vill att jag ska ta eld i det. Börja brinna. För att den brin den elden och den branden vittnar, talar om försoning och upprättelse. Guds närvaro. och Guds härlighet. Du ser så elden följer bränna offret den första gången sjönk alla ned i djup förkrosselse sjönk ned och tillbad honom för stora härlighet Gud vill visa sig för sin församling och genom församlingen så det blir känt det blir klart ja, det blir uppenbart att den Gud som svarar med eld han är Gud han är det fortfarande ära vare Jesus prisat vare hans namn det står att genom Guds makt bli bevarad in till dag genom Guds makt bli bevarad Och herre jag tackar dig för ditt eget ord undervisningen hjälp oss att förstå och fatta du vill slutföra ditt verk i triumf på samma sätt som du själv Jesus vann seger så ska din församling de som genom sitt vittnesbörd ära vår Gud och genom lammets blod och seger över frästaren och frästelserna och dessa onda makter för att vara fri och redo att förenas med dig i evig härlighet så låter du din vilja ske i alla våra liv så vi inte kommer in i falskhet och förljugenhet, ljudenhet utan vandrar stadigt på trons och frälsningens väg någon tacka Jesus jag är klar för det att vi har inte fått uppgiften att rida huvudet av varandra och det kan inte jag göra heller lika lite som det finns någon yxa eller annat redskap som kan göra det mindre dramatiskt nej, vet du varför? För en sak förstår du att vara i prästens hand för han begår inga misstag och det som sker hörru, sker inte med yxa eller kniv det sker inte i någon avsikt att utnyttja eller kränka prästen som ska utföra uppdraget vid altaret och där ser överlåtelsen till prästen som tar det i sina mjuka varma och bär hand och så utför han den operation som är så förfärlig men leder till något så underbart jag tänker inte slita krävan ur dig eller komma åt det du har samlat på dig och förälskat dig det gör jag inte det är prästen som gör det överste prästen som ser precis vad vi behöver och som genom egen erfarenhet vet det djupa lidandet det kan medföra men han sa inte nej, tack till lidande. Han sa ja, tack till guds vilja. Och därför kom detta lidande bereda i en obeskrivlig härlighet. Han sliter inte ifrån dig någonting som du känner är beroende av vad det dig. Ekel. Hans händer. Är inte bara ett försök att ta någonting. Han vill skilja det ifrån dig som är dig till skada. Ja. Hela tiden, från det ena steget till det andra, så handlar det om en kärleksfull vård för att Guds människan ska ta gäst i oss. Han vill inte att du känna dig begränsad och han fleker visserligen dina vingar men så ger han dig en värld av härlighet så att du helt plötsligt upptäcker att det där som du flög till fascinerad utav är ingenting ingenting emot den härlighet som står fullt färdig och i beredskap han tar inte ifrån dig visionerna han gör inte livet till en garderob icke han öppnar vyerna och du får skåda himlen och upptäcka att det finns andra områden dit du kan röra dig att svängas i nya sfärer för att uppleva himlen du blir bara av med det som fördärvar det. och så ger han dig mångdubbelt det som ger livet mening Herre låt det synas i den här församlingen att vi verkligen rör oss på höjderna i andens rike att vi har kommit i Sionsberg och upplever detta himmelska klimat som gör livet innehåller. Det är ingen tragedi att bli av med vingarna i det här sammanhanget. Det är ett löfte och en möjlighet. I hans händer. Då ber du här, herre, hjälp oss nu att inte vi protesterar. Utan förstår överlåter. Här det här har vi. Här här har vi. Jag överlämnar mitt liv i dina händer. Händer av kärlek. Händer av lekedom Händer halleluja, av makt gudomlig makt du är god Du når var det vinnerliga och alla man oss att vi blir huvudlösa i den här meningen så du blir vårt huvud vi ser med dina ögon. Vi hör med dina öron Vi talar med din mun Och väger vägrar ta emot någonting annat Än det tron förmedlar till oss Tack för seger Tack för seger Tack för seger Det är någon mer som tackar dig. Ska vi sjunga en sak Och så ska vi offra av våra medel i enligt Nya testamentets kallelse och löfte så att vi också på det området ska få se hans trofasthet. Kan du förstå? Jag känner när jag uttalar vad jag får in i min andra Herren vill höja våra visioner. Så vill han höja vår tro. Så vi blir frimodiga som aldrig Man Kan räkna Med honom Vi sjunger en Som Och så offrar vi det Välkomna i ett offer Gud i lov Lossifiniros Åh dina Dina kärleksfulla händer Åh oh, Som tar hand om oss Som tar hand om oss så vi kommer rätt in i din fullkomliga vilja. Vi prisar dig därför. Amen. Det skänner jag. För. vilket nummer var i 233 233, kanske vi ska gå ner i ett Så blir det lite lättare Kanske Vi sjunger av hela vårt hjärta Alla samman <tryck> <tryck> Oh oh oh de na di parama